Матвій побіг на другий поверх. «Боже, що це робиться?» Майя схопилась за голову. Вона кинулась відв'язувати Якова. Але Матвій прийшов швидше, ніж та встигла щось зробити. «Я ж сказав, не підходь! Це не твоє діло! Він не твоя сім'я, він моя сім'я!» «Це ти звільнила мамину кімнату без мого дозволу?» «Так, я там. Дуже дякую. Займалась йогою?» «Ти не проти займатися відтепер йогою в іншому місці?» Матвій одним рухом перехилив стілець з Яковом на задні ніжки.